Полювання на горпів Вимушена перерва дещо порушила хід торгівлі. Дрібніший вождь, що такохоче зайняв місце пафта, пропонував лише два камені коро, і навіть на недосвідчений погляд Дейна вони значно поступалися розміром і кольором тим, які продав перший лідер клану. Земляни розуміли, що видобуток був небезпечною справою, але вони навіть не уявляли, що доступня їх кількість аж настільки мала. За десять хвилин останні торги завершилися, і члени кланів вийшли із випаленого простору навколо королеви сонця. Дейн склав хустинку, задоволений виконаною роботою. Він відчував, що все ще далекий від того, аби повернути собі добре ставлення Ван Райка. Те, що його начальник не обговорював із ним деталі укладених угод, було поганим знаком. Капітан Джоліко потягнувся. Його обличчя ніколи не виглядало задоволеним, але принаймні зараз він точно перебував у злагоді із самим собою. «Но?» Здається, на сьогодні все? І який у нас уловване? Десять каменів першого класу, близько п'ятдесяти другого і приблизно двадцять третього. Вожді кланів завтра організовують промисел. Ось після нього ми розраховуємо побачити дійсно добрий товар. А рослини у нас іще лишилися? Це питання цікавило ідейна. Зрозуміло, що мізерної кількості рослин на гідропоніці та засохлого листя надовго не вистачить. Небагато, Ван Райк насупився. Але у Крейга, здається, є якась ідея. Штормові жреці висмикнули жердину, що позначала торговий майданчик, і намотали на неї білу стрічку. Їхній лідер уже пішов. Тепер Тау повернувся до своїх. Ван каже, що у вас є ідея, привітав його капітан. Ну, я ще не зовсім певен, і у нас нічого не вийде, якщо жарці не дозволять. Ну, це природно, погодився Джаліко. Капітан не звертався до нього особисто, але Дейн був чомусь впевнений. Ця репліка була каменем у його город. Що ж, не варто хвилюватися. Він більше ніколи не припуститься такої жахливої помилки. Команда може бути у цьому певна. Його запросили на нараду, яка відбувалася у кают-компанії, лише тому, що він був членом екіпажу. Меж поширення його ганьби він не знав, але й не намагався дізнатися навіть у Ріпа. Мура вправно асистував Тау. Він розповів про властивості і надав інформацію про обмежені запаси котячої м'яти. А далі він запропонував іще дещо. Земні котячі, як і насправді багато інших совців, Мають схожу реакцію на ось це. Мурав вийняв маленьку флягу та увідкрив її і передав капітанові Джеліко. Далі вона пішла з рук в руки по кімнаті. Кожен член екіпажу понюхав пахучу рідину. Цей запах був значно сильніший, ніж запах подрібнаної котячої м'яти. Дейнові він видався не надто приємним. Але за мить Сендбат вискочив із коридору і скоїв смертний гріх, стрибнувши просто на стіл перед Мурою, який відібрав флягу у Дейна. Кіт жалібно няукнув і уп'явся кігтями у манжету Стюарта. Мура закрив флягу і опустив кота на підлогу. «Що це?» – поцікавився Джаліко. «Анісетка!» Лікар, що виготовляється з анісової олії, із носіння плодів анісу. Це стимулятор для котів, але ми, люди, використовуємо його здебільшого як приправу. Якщо він не шкідливий для саларіків, то за цінністю він переб'є будь-що, що зміг би запропонувати їм інтерсолар. А вони, до речі, зі своїм необмеженим капіталом можуть заполонити ринок такими товарами, які нам просто недоступні, продаючи їх собі навіть на збиток тільки для того, аби викинути нас із ринку. Ось чому їхній корабель і не поспішає летіти з Саргола, навіть не маючи права тут перебувати. Саме так вступив до розмови Ван Райк. Компанія торгує або ж намагається почати торгувати парфумами, але там у них тільки промислові товари, екзотика, але все ж синтетика. Він вийняв із поясної сумки дві крихітні коробочки. Ще до того, як відчути насичений аромат їхнього вмісту, день впізнав у кожній із них предмети розкоші від Каспер. Синтетичні пахощі, які добре і за доволі високою ціною продавалися у цивілізованих портах галактики. Суперкарго перевернув коробочки, показавши зображення на їхній нижній грані. Емблема компанії «Інтерсолар». Ці дві мені запропонував один із саларіків. Я взяв їх, аби мати докази, що «Інтерсолар» тут нелегально підторговує. Але зауважте, вони були запропоновані мені на обмін разом із двома каменями кору найвищого гатунку. І у обмін на що? На одну єдину ложку сухого листя котячої м'яти. Про що це нам говорить? Першим тишу, яка запала, порушив Мура». «Це нам каже, що саларіки віддають перевагу натуральним продуктам, нехтуючи синтетичними». «Хм, схоже, на те», – відгукнувся Ван Райк. «Можливо, саме у цьому секрет успіху Кема», – припустив астронавігатор Стін Уілкокс. «І схоже, це саме він», – втрутився Джаліко. «Кем би точно приховав його від усіх». Якби ж ми дізналися про це раніше. Тепер кожен із присутніх міркував про свою особисту скриню, щільно набиту різним сувенірним непотребом. Отак, якби вони тільки знали про цей секрет, то увесь той об'єм можна було б набити котячою м'ятою, яка мала у п'ять, а може, й усі двадцять разів вищий торгівельний потенціал у цьому світі. Можливо, тепер, коли недовіру тубільців подолано, ми зможемо розширити асортимент товарів, сказав Таня, я, відірвавшись від своїх улюблених комунікаторів системи конференцв'язку. Їм до вподоби яскраві кольори. «Як щодо того, щоб продати їм декілька рулонів шовку гарлініанської молі?» Ван Райк втомлено зітхнув. «Ну, спробуємо, звісно ж. Цього потроху, але... Але ж можна було б влаштувати все набагато краще. Він розмірковував над підступністю долі, яка висадила їх на планету, не освоєну торговцями» але у їхніх трюмах зовсім не було потрібних товарів. Почулося тихе покашлювання. Джаспер Вікс, маленький прибиральник із машинного відділення, колоніст із Венери у третьому поколінні, про існування якого час від часу інші члени екіпажу просто забували, побачивши, як на ньому сконцентрувалися усі погляди, заговорив – Хоча голос його нагадував хриплий шепіт. Кедр, лаквелева кора, форш трава. Хм, кориця, додав Мура до списку, імпортується в невеликих кількостях. Чудово! Єдина проблема наразі, а скільки у нас на борту кедра, лаквелевої кори, трави форшу і кориці? запитав Уан Райк. Сарказм Віксом, здавалося, зовсім не був помічений. На загальний подив маленький чоловічок зачепивши день на вибіг із кают компанії. У тиші, яка постала, усі чудово чули перестук його черевиків сходами, коли він спускався до кімнати персоналу машинного відділення. Там звернувся до свого сусіда Йогана Штоца, головного інженера королеви. «А куди це він полетів?» Штат слише знизав плечима. Вікс був людиною стриманою настільки, що навіть у тісному просторі корабля члени екіпажу дуже мало знали про нього як про особистість, факт, який тепер повільно доходив до них усіх. Тоді вони знову почули перестук ніг, які поспішали назад, і нарешті Вікс увірвався до каюти і наблизився до столу, де сиділи капітан Іван Райк. У руках прибиральника була коробка із пластику, скринька зі скарбами астронавта. Її міцна конструкція захищала вміст від усього, окрім повного розпаду з часом. Вікс поставив її на стіл і відкрив кришку. До запахів, які вирували у приміщенні, додався новий аромат, або, радше сказати, аромати. Вікс витягнув жменю схожої на пух білої субстанції, яка утворювала мильну піну, що сочилася крізь пальці. Тоді із величезною обережністю він підняв тацю, поділену на безліч маленьких відділень, кожне із яких мало окрему герметичну кришку. Екіпаж обступив Вікса. У кожному прокинулася цікавість, і усі деякий час штовхалися, займаючи зручні місця. «Високий зріз Дина давав йому певну перевагу над іншими». Хоча масивне тіло Ван Райка та широкі плечі капітана частково затуляли йому об'єкт загальної цікавості. У кожній комірці таці крізь прозорі кришки виднілися вирізблені фігурки. Дивні мешканці полярних боліт Венери були тут поруч із дуже реалістичними фігурками земних тварин, марсіянською піщаною мишою у всій її жахливій люті – та інших савців і рептилій і ще з півсотні різних світів. Вікс поставив другу тацю поруч із першою, знову демонструючи дивовижний звіринець. Та коли він відкрив одну із комірок і простягнув фігурку з неї капітану, день зрозумів, для чого Вікс усе це притягнув. Більшість із тих гурок були виготовлені із тьмяного синьо-сірого дерева. Дейн знав, що коли котрусь із них взяти до рук, то вона майже нічого не важитиме. Це була лаквелева кора, ароматичний продукт венеріанської лози. До того ж, кожна маленька тварина чи рептилія були оповиті м'якою білою піною, форштравою за пашною оболонкою насіння рослин, які вирощували у марсіянських каналах. Одначі дві фігурки із другої таці були червоно-коричневого кольору. Ван Райк із задоволенням понюхав їх. «Кедр! Земний кедр!» – пробурмотів він. Вікс енергійно закивав. Його очі сяяли. «Збираюся іще попрацювати із сандаловим деревом. Воно теж добре для різьблення. Джаліко із подовом роздивлявся розкішну колекцію. «І ви самі усе це вирізали?» «Оскільки капітан був ксенобіологом-аматором, самі фігурки привертали його увагу значно більше, ніж матеріали, з якого вони були виготовлені». У кожного, хто був на борту Королеви, було своє хобі. Монотонність подорожей гіперпростором здавна породжувала в людях потребу зайняти руки та розум під час довгих днів, коли службових обов'язків майже немає, а вільного часу вдосталь. Каюта Джеліко була обклеєна світлинами рідкісних тварин та іншопланетних створінь, яких він вивчав у їх рідному середовищі та робив про них прискіпливо ретельні записи. Тау практикував магію. Мура поміщав у пластикові кулі не тільки рідкісних комах, а ще й рослини, а іноді витончені рукотворні мініатюрні ландшафти. Але Вікс? Ніколи не показував своїх робіт. Тепер він відчував найвище для митця задоволення – спостерігати захоплений подив вражених товаришів. Суперкарго першим повернувся у практичне річище. «Отже, ви готові зробити це товаром? – жваво запитав він. – Скільки їх у вас? – Вікс?» Дістаючи із коробки третю, а потім четверту тацю, відповів, не підводячи голови. «Дві сотні! Так, я готовий, сер". Капітан крутив у пальцях красиву фігурку астранського дворога. «Шкода їх продавати», – міркував він в голос. «Чи оцінять пафт або халфер у них щось більше, аніж запах?» Вік я сором'язливо посміхнувся. «Роблю це з власної волі, сер. Я все одно збирався запропонувати їх містеру Ван Райку на продаж. Завжди можу зробити інший набір. А зараз? Ну, можливо, саме зараз їхня цінність для королеви є дещо більшою, оскільки вони зроблені з ароматної деревини. Принаймні, у «Інтерсолара». «Немає абсолютно нічого схожого!» – закінчив він фразу з палахом щирої гордості. «Дійсно немає!» – сказав Ван Райк, віддаючи належну шану побаченому. Далі вони склали деякі плани, а потім розійшлися, аби відпочити решту ночі. Дейн знав, що його помилку не забули і не пробачили, але тепер він, правду кажучи, був надто втомлений, аби цим перейматися, і спав настільки добре, ніби мав кришталево чисту совість. Але на ранок покупців було обмаль, усі вони були із нижчих класів суспільства, і ніхто не зміг запропонувати на продаж нічого, окрім новин. Штормові жерці, як нейтральні арбітри, поділили територію коро на ділянки. Члени кланів під особистим проводом своїх вождів були зайняті полюванням на каміння. і з уривчастих відомостей земляни зрозуміли, що ніколи раніше такого масштабного видобутку каміння коро не було. Під вечір надійшли й інші новини, значно тривожніші. На Пафта, одного з двох головних вождів цієї частини Саргулу, під час нагляду за роботою васалів на нещодавно відкритій і рясно всіяній скарбами ділянці Мілководдя, напав горб. Павт загинув. Незвична досі діяльність саларіків на Мілководді привернула туди цілі орди горбів. Розумних і злісних рептилій, які завдали потужного удару, спершу непомітно перебивши нечисленних вартових, а тоді вдаривши основним кулаком і вбивши багатьох мисливців на скарби та відступивши ще до того, як саларіки встигли оговтатись та дати адекватну відсіч. Природно втрата деякої кількості шахтарів чи рибалок розглядалася як прийнятна ціна за значні об'єми добутих коштовностей. Але смерть вождя була геть іншою справою і наслідками, які виходили значно далі самого факту його смерті. Коли до саларіків дійшла новина про вождя, вони вмить розтанули у трав'яному лісі, і земляни нарешті відчули себе вільними від цікавих очей. «І що ж тепер буде?» – поцікавився Алі. «Вони розірвуть укладені угоди?» «Це може мати нещасливі наслідки», – погодився Ван Райк. «А ще може статися, – прокоментував Ріп, – що вони вирішать, ніби ми певною мірою відповідальні за це». Дейн, який все ще побивався докорами сумління скоєне на Сарголі, теж дійшов такого висновку. Отож, земляни, не знаючи, яка тактика виявиться найкращою, мудро вирішили поки що взагалі нічого не робити. Проте, коли на ранок другого дня саларіки, здавалося, повністю зникли, торговці відчули занепокоєння. Можливо, смерть Пафта призвела до якоїсь міжкланової суперечки за спадщину, а інші клани дотримуються нейтралітету, аби дозволити претендентам на трон розв'язати питання між собою. Або, що було більш вірогідним і небезпечним, тубільці вирішили зробити винними у трагедії саме екіпаж королеви і тепер були зайняті підготовкою, Теплої зустрічі для кого-небудь із торговців, хто б наважився їх відвідати. Із такими невеселими думками члени команди тепер не ризикували відходити надто далеко від корабля. Межею їхніх подорожей став видимий край Трав'яного лісу. А отож новин до них, звісно, майже не доходило. Ранок був у самому розпалі, перш ніж вони достеменно переконалися, що делегація саларіків, яка з'явилася у полі зору, ворогами їх не вважає. Ба навпаки, вони прийшли як до рівних, як клан до клану під час тимчасового, але зобов'язального перемир'я. Посланець, молодий воїн… Крокував у розкішному, але подертому плащі, що звесав із плечей пошарпаним дрантям на знак офіційної скорботи. В одній руці він тримав догорілий смолоскип, в іншій – оголений ніж кіготь, лезо якого відбивало яскраве сонячне сяйво. Позаду нього тупцювало три пари слуг, також у пошарпаних плащах та з готовими добою ножами. Капітан Джалюко, астронавігатор, суперкарго та головний інженер, старший офіцерський склад зорильота, стояли на рампі, аби прийняти те, що могло бути лише офіційним посольством. На Лінго, універсальній галактичній мові вільних торговців, Смолоскипоносець назвав себе Грофтом, сином та спадкоємцем покійного і оплакуваного пафта. Допоки він не помститься кров'ю за свого батька вождя, він не може посісти високий трон його клану або бути лідером у своїй родині. Отож, тепер, дотримуючись давнього звичаю, він запрошував друзів і союзників покійного пафта взяти участь у полюванні нагорпів, у такому полюванні на горпів, якого досі ще не бачили ані земля, ані море ані небо сарголу. У минулому безліч саларіків гинули від гострих кіхтів водяних рептилій, але вождів серед їх жертв поки що не траплялося. І нині його клан був твердий у своєму намірі взяти повну ціну крові із убивць батька. «Тож, володарі неба, завершив свою промову Грофт, ми прийшли просити вас послати на це полювання ваших молодих воїнів, аби впізнали вони радість занурення по самісіньке руків'я ножа кігтя в лоскату смерть і щастя споглядання ворогів, які впиваються власною мерзенною кров'ю. Втім, день чудово розумів таке запрошення було різким відступом від звичаїв і традицій. Але з іншого боку, приєднавшись до тубільців у такому заході, земляни отримали б своєрідне споріднення із місцевими, цементуючи стосунки такими путами, які ані Інтерсолару, ані будь-кому взагалі неможливо було б розірвати. Про такий подарунок долі ще якихось три дні тому вони навіть не мріяли. Уанрейк відповів належним обставинам дзвінким голосом, фонтануючи складними та барвистими обертами мови, яких навчився під час подорожі із записів Кема. Отак земляни із великою втіхою доєднаються до такої доброї та великої справи. Земляни додадуть міць своєї зброї, аби вразити усіх горпів, яких їм тільки поталанить зустріти. Грофту потрібно лише назвати годину, коли вони мають приєднатися до нього. Молодий майбутній вождь поспішив заперечити суперкарго. Немає потреби у тому, щоб старші володарі неба турбувалися цією справою. Це було б навіть проти звичаю, адже звичаєм таке полювання належало вершити молодим, недосвідченим воїнам, аби вони могли вкрити себе славою і здобути право стояти перед вогнем під час посвяти у чоловіки. «А тому?» Кіготь великого пальця Грофта витягся на максимум, і той використовував його тепер у якості вказівника на землян. «Тому нехай цей, і той, і той, і ще отой четвертий!» Будуть готові приєднатися до нас через годину пополудні цього самого дня. І хай дадуть вони воїстину належний урок тим лоскатим слемакам, що підступно ховаються в глибинах. Вибір Саларіка за одним єдиним винятком безпомилково упав на наймолодших членів екіпажу – на Алі, Ріпа але його четвертим обранцем став Джаспер Вікс. Можливо, через притаманну йому блідість шкіри та тендітність тіла Вікс видався чужинцю молодшим за свої роки. У всякому разі Гров чітко дав зрозуміти, що він обрав саме цих людей, і день чудово знав. Офіцери-королеви не висловлять жодних заперечень, які могли б порушити крихку рівновагу приязних відносин. Уан Райк, щоправда, виторгував одну єдину поступку, яка була надана хоча й дуже неохоче. Він отримав для своїх людей дозвіл взяти з собою їхні гіпновипромінювачі або сонні палиці, як він сказав. Саларіки, очевидно, із певних звичаєвих міркувань, були категорично проти полювання на свого одвічного ворога за допомогою будь-якої іншої зброї, окрім їх традиційних мисливської сітки та ножів кігтів. Капітан Джаліко, даючи четвірці свої останні настанови, сказав, Будьте із ними, допоки це не стане питанням вашої власної шкури, зрозуміли? Адже мертві герої ще ніколи не допомагали підняти корабель у небо. Ці горпи жорстокі і жорсткі у всіх сенсах. Тож якщо побачите, що горб у вас мклює, думайте головою перша ніж підсікати. Капітан виглядав явно невдоволеним цією ідеєю і полюванням. Слухаючи цю промову, Алі посміхався, а маленький Вікс затягував свій ремінь із такою гордовитістю, якої ще ніколи раніше не виявляв Ріп Шанон був як завжди – веселий, твердий як скеля, надійна опора для інших він спокійно прийняв командування у групі тих, хто приєдналися до загону Грофта. Кінець 4 розділу. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ прекрасної книги Андре Нортом Чумний Корабель. Окремо.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 у наступній частині не спіняти ж цю розповідь посередині